виявлявся, не набагато кращим. Рубі Джиліс спочивала на засніженім цвинтарі. Джейн Ендрюс учителювала десь на заході Канади. Щоразу, коли то було можливо, до зелених дахів прибивався незмінно вірний Гілберт. Утім, його візити були вже не такі, як колись, і Енн майже страхалася їх. Лячно було часом, піднявши очі посеред несподіваної мовчинки, Зустрітися з поглядом карих очей Гілберта. Поглядом, що не залишав сумнівів щодо свого значення. Лячно було і відчути, що вона шаріється під цим поглядом. Палко і ніяково. Так, мов би, мов би, словом її це лякало. Ен хотілося знов опинитися в домі Патті, де в незручній ситуації поряд завжди був хтось третій. Тут же, у зелених дахах, Маріла негайно збиралася до пані Лінд, захопивши із собою двійнят. Ен не сумнівалася в значенні цих жестів, та хай як вона в вдіяти нічого не могла. Девіш був цілком щасливий. Рано вранці він виходив з дому і відкидав лопатою сніг на стежках до криниці й курника. Окрім того, щодня він ласував різдвяними наїдками – у приготуванні яких з нагоду приїзду Н змагалися між собою Маріла та пані Лінд. Та ще й читав узято в шкільній бібліотеці захопливу книжку про дивовижного героя. Він, здавалося, мав справжнісінький талант – потрапляти в халепи, з яких його зазвичай рятував землетрус чи виверження вулкана, що приносили йому удачу і дозволяли виходити сухим з води. Тож історія закінчувалася незмінним тріумфом. Така ловка книжка, Н. мовив він якось із захватом. Її цікавіше читати, ніж Біблію. Справді? – усміхнулася Н. Деві запитливо глибнув на неї. Ти, здається, зовсім не розсертилася, Н. А пані Лінн страшенно розсертилася, коли я їй це сказав. Ні, Деві, я не розсертилась. Я вважаю цілком природним те, що дев'ятирічному хлопчикові пригодницьку книжку читати цікавіше, ніж Біблію. «Та коли ти виростеш, я сподіваюся, ти зрозумієш, яка чудова книга Біблія». «Ну, в ній теж є різне цікаве», – згодився Деві. «Ота історія про Йосипа така ловка, але я б на місці Йосипа братам не пробачив. Правда, Енн, я б їм усім повідрубував голови». А пані Лінт страшно розсердилася, коли я їй теж це сказав, і закрила Біблію, і сказала, що більше нічого мені звідти не читатиме доки я буду таке молоте. І тепер, коли вона по неділях читає Біблію, я нічого не кажу, тільки думаю, а потім усе переказує Мілті Болтеру в школі. Я розповів йому про Єлисея та ведмедець, і він так страшно налякався, що вже більше не сміється з лисини пана Гаррісона. Ен, а на нашому острові є ведмеді? Скажи, я хочу знати». «Тепер уже ні», – неуважно відказала Ен бо саме в цю мить вітер ж бурнув сніг у вікно. Ох, коли ж нарешті вчухне ця хурделиця? Бог його знає, безроботно мав Деві, готуючись знову поринити книжку. Цього разу ентики розсердилися. Деві, до вигукнула вона. Це пані Лін так каже, спробував обернутися Деві. Ще того тижня Маріла запитала, цікаво, чи Людовік Спіт і Теодора Дікс удружиться буде колись? А пані Лінд їй так і сказала – Бог його знає. Пані Лінд негарно сказала, відповіла Ен, квапливо міркуючи, на котрий із рогів цієї несподіваної дилеми їй краще наштрикнутися. Не варто згадувати ім'я Господнє надаремно, чи легко важити ним. І ти більше ніколи не роби так, Деві. Навіть якщо я казатиму повільно і урочисто, як пастор? Так, навіть тоді. «Добре, не буду. Людовік Спіт і Теодора Дікс живуть у центральному графтині, і пані Лінд каже, що він за нею сто років упадає. «Ен, а вони вже скоро не будуть занадто старі, щоб женитися. Сподіваюся, Гілбер за тобою так довго не впадатиме. Коли ви одружитеся, Ен? Пані Лінд каже, що ви, напевно, одружитеся». «Пані Лінд?» – палкомовила Ен, та раптом зупинилася. «Стара пліткарка» – спокійно догорив за неї Деві. «Її так усі називають, але ви ж з Гілботом одружитися Ен. «Скажи, я хочу знати». «Ти ще дурний маленький хлопчик, Деві», сказала Ен, гордовито виходячи з кімнати. У кухні не було нікого. Вона умостилася при вікні у швидкоплинних зимових сутінках, сонце сіло, вітер ущух. На заході із-за хмар виглядав блідий холодний місяць. Небо темнішало, Проте над західним обрієм, дедалі яскравіше паленіла жовта смуга, мов би розсипані промені світла, сходилися в одному місці. На тлі її чітко вирізнялися далекі, порослі ялинами пагорби, що їхні обриси нагадувала фігури священиків. Ен поглянула в далечінь на білі непорушні поля, мертвотно холодні в різкому та похмурому призахідному світлі і зітхнула. Їй було сумно і самотньо. І з тяжким серцем дівчина міркувала, чи вдасться їй наступного року повернутися до Редмонду. Це здавалося малоімовірним. Єдина стипендія, котру міг здобути другокурсник, була зовсім невеличка. Брати гроші в Маріле, а не хотіла. Та й не сподівалася на те, що зможе заробити потрібну суму протягом літніх канікул. «Не мабуть, наступного року перервати навчання», – тужливо думала вона, – «і знову вчителювати в якій-небудь сільській школі, доки я зароблю достатньо, щоб закінчити Редмонд. А тим часом усі мої друзі вже отримують дипломи, та й про дімпаті навіть не йтиметься. Але я не нарікатиму. Це ж добре, що в разі потреби я зможу заробити на себе сама. А до нас пан Гаррісон іде стеженою, доповів Деві, виринаючи на кухоннім порозі. Мабуть, пошту несе. Ми її вже три дні не одержували. А я хочу знати, що поробляють ті дурні ліберали. Я консерватор Н. А цих лібералів пильнувати треба, так собі і затям. Справді, пан Гаррісон приніс пошту. Невдовзі веселі листи відпрісили філ та стели, розвіяли журбу Н. Був там лист і від тітоньки Джеймсіни. Вона писала, що регулярно розпалює камін, що всі коти здорові, а кімнатні рослини зелені і міцні. «У нас дуже холодно», – розповідала тітонька Джеймсіна, «тож я пустила котів спати в будинку. Смалька й Джозефа на дивані у вітальні, а кицьку сару у ногах мого ліжка. Така втіха чути її моркотіння, коли я прокидаюся вночі і думаю про свою доню в далеких чужих краях. Хай де б вона була, я не хвилювала себе, аби тільки не в Індії. Кажуть, там страшні отруйні змії, і лише моркотіння Сари допомагає відігнати думки про тих змій. Мені не бракує віри, що примиритися будь і з чим, тільки не зі зміями. Не розумію, нащо Господь узагалі їх створив, а часом думаю, що то і не він мабуть, до створення змій неминуче доклав руку диявол. Тоненький конверт із надрукованою на машинці адресою Ена лишила наостанок, припустивши, що то незначна порожня дрібничка. Та, прочитавши листа, завмерла на стільці непорушно, зі слізьми в очах. Що сталося, Ен? запитала Маріла. Панна Джозефіна багрі померла, наголосно відповіла Ен. Померла все-таки, мовила Маріла. Вона вже понад рік була хвора. І барі щодня чекала звістки про її смерть. Добре, що нарешті вона спочила, бо мучилася страшенно. Вона завжди любила тебе, Енн. Так, до самого кінця, Маріло. Це лист від її адвоката. Вона заповіла мені тисячу доларів. «Ого, скільки грошей!» – озвався Деві. «Це та жінка, на яку ви з Діаною впали, коли стрибнула на ліжку в кімнаті для гостей? Мені Діана розповідала. Тому вона тобі стільки залишила?» «Це Теві тихенько мовила Ен. І з тяжким серцем вона висловзнула з кухні і пішла до своєї кімнати, лишивши змогу Марілі та пані Лінд удосталь обговорити несподівану звістку. «А Ен тепер вийде заміж?» – занепокоївся Деві. Дорка Слон виходила заміж того літа і сказала, що якби мала достатньо грошей, то ні за що не морочилася би із чоловіком. Але навіть удівець із вісьмома дітьми – це краще, ніж жити із братовою. Помовч, Деві кіт, суворо урвала його пані Лінд. Такі слова зву з вуз маленького хлопчика це просто неподобство. Будьте певні. Розділ 19. Інтерлюдія. Подумати лише, сьогодні мій двадцятий день народження, і другий десяток навіки лишається позаду. Звернулася Ен, сидячи на килимку перед каміном зі смальком на колінах до тітоньки Джеймсіне, котра читала в кріслі Гойдалці. У вітальні вони були самі. Стала і присила, пішла на збори якогось комітету, а на горіче порилася, збираючись на вечірку. — Здається, тобі сумно? — відповіла тітонька Джеймсіна, А вже ж другий десяток — це дуже приємна пора. — Я тішуся, що так і не вийшла із цього віку. — Ен засміялася. — І ніколи не вийдете, тітонько. Вам буде 18 років і тоді, коли матимете 100. Так, мені сумно, і я трішки розчарована. Колись давно пана Стейсі сказали мені, що до 20 років мій характер уже сформується назавжди. Але я не відчуваю, що сталося так, як повинно було статися. У моєму характері ще повно прогалин. Як і в кожному іншому, підподьорливо мовила тітонька Джеймсіна. У моєму їх близько сотні. Твоя панна Стейсі вочевидь мала на думці, що до 20 років твій характер не буде того чи іншого напряму, у якому і розвиватиметься й далі. Не журися, Ен. Виконуй свій обов'язок перед Богом, ближніми та собою. І тішся життям. Це моя філософія. І мені вона завжди помагала. А куди це збирається філ? На танці. І в неї страшенно гарна сукня. Шовкова, кремова, жовте. І з мережевим павотинкою. Так пасує до її каштанових кіз. Є якісь чари в цих словах. Шовк і мережа, правда? Мовила тітонька Джеймсіна. Саме їхнє звучання викликає в мене відчуття танцю. Та ще і жовтий шовк. Така сукня, мов би, виткана із сонячного сяйва. Я завжди хотіла і собі жовту шовкову сукню. Та спершу моя мати, а потім чоловік і чути про це не бажала. Найперше, що я зроблю, коли потраплю на небеса, це пошию жовту шовкову сукню. Ен знову засміялася. Тим часом до вітальні в усій красі спустилася філ і прискіпливо оглянула себе у високе, овальне дзеркало на стіні. Ласкаве дзеркало це запорука доброго настрою, мовила вона. Те, що висить у моїй спальні, робить мене зеленою. У мене гарний вигляд, Ен. Та чи знаєш ти, Філ, яка ти вродлива? зі щирим заходом вигукнула Ен. Авжеж знаю. Для чого ще потрібні дзеркала і чоловіки, та я не про те казала. Пасок гарно зав'язаний, спідниця лежить рівно, а цю трояндочку може приколоти нижче. Боюся, так воно зависоко, і я здаватимуся кривобокою. Але отак вона мені лоскотатиме вухо, а я це ненавиджу. Усе дуже гарно. А ця твоя південно західна ямочка. Просто диво. Знаєш, за що я особливо люблю тебе, Енн? Ти дуже щира, ані трохи незазрісна. А чого їй зазрити, здивувалася тітонька Джемсіна. Хай вона і не така вродлива, як ти, зате ніс у неї значно гарніший. Це правда, згодилася Філ. Мій ніс завжди був для мене великою втіхою, визнала Енн. Мені ще подобаються твої кучерики над чолом. Особливо цей... Здається, наче зараз упаде, але не падає. Така краса. А що до носів, то мій мене жахливо непокоїть. Доки мені виповниться сорок, він буде вже зовсім негарний, як у всіх Бернів. А як тобі здається, Енн, яка я буде в сорок років? Доросла, статечна, заміжня, підражнала її Енн. Ні, заперечала Філ, усідаючи зручніше в очікуванні свого кавалера. Джозефе... Дирябе чудовисько, не смій вистрибувати мені на коліна. Я не хочу йти на танці вся в котячій шерсті. Ні, Ен, статечної я не буду, хоча заміж вийду, звісно. За Алека чи за Алонзо, поцікавилася Ен. За одного з них, напевно, зітхнула Філ, якщо колись таки зможу обрати. Такий вибір не має бути важкий, докірливо мовила тітонька Джеймсіна. Тітонько, я народилася маятником і ніщо не зупинить моїх вагань. Треба бути розважливішою, Філіпо. «А вже ж це небагато краще», – кивнула Філ. «Хоча й не так весело. А щодо Алека і Алонзо, то якби ви їх знали, зрозуміли би, чого мені так важко обрати. Вони однаково милі і гарні». «То візьми когось іще малішого», – запропонувала тітонька Джеймсіна. «От хоча б Віла Леслі. Четвертокурсника, що так ходить за тобою. І очі в нього великі, лагідні і дуже красиві». Занадто великі і занадто лагідні, як корова. Безжально відказала Філ. А що ти скажеш про Джорджа Паркера? Нічого. Хіба вигляд у нього завжди такий, наче його щойно накрухмалили і відпрасували? Тоді Мар Голворсі. У нього ти не знайдеш вад. Ні, але він бідний, а я мушу вийти за багатія. Статок і врода – ось дві мої незаперечні мірки, тітонько. Я вийшла бою за Гілберта Блайта, якби він був заможний. «Справді?» – доволі гнівно мовила Енн. «Нам ця думка не подобається, хоча нас самих і не цікавить Гілберт, о ні!» насмішкувато відповіла Філ. «Але не будемо про неприємне. Напевно, колись і таки вийде заміж. Та сподіваюся, цей лихий день щонайдовше не настане. Як собі знаєш, Філ, але заміж без кохання не виходь!» – застерегла тітонька Джеймсіна. Серця, що на старий манір кохали, давно вже вийшли з моди і занепали, продзвеніла з веселою насмішкою Філ. А ось і карета. Лечу. Бувайте, дві мої старомодні душеньки. Вона пішла, а тітонька Джеймсіна стревожено глянула на Ен. Ця дівчина гарна, мила і добра. Та чи не здається тобі, Ен, що вона трішки не сповна розуму? Ні, думаю, з розумом у неї все гаразд, відповіла Ен, тамуючи усмішку. Просто вона так висловлюється. Тітонька Джеймсіна похитала головою. Сподіваюся, Енн, сподіваюся, бо я люблю її. Але збагнути не можу, просто гублюся. Вона не схожа на жодно з тих дівчат, яких я знала, і з тих, якими була сама. А скількома дівчатами ви були, тітонько Джеймсі? Лебонь чи непівдюженою мила. Розділ 20. Гілберт промовляє заповітні слова. Такий був нудний, звичайнісінький день, — позіхнула Філ, простягаючись на дивані, з якого перед тим вона зігнала двох явно невдоволених цим котів. Ен підвела очі з надзаписок піквіського клубу. Тепер, по закінченні весняних іспитів, вона могла дозволити собі просто почитати Дікінса. «Для нас звичайнісінький», — замислено проказала вона, «а для когось це був чудовий день. Хтось нині був нестримно щасливий». А може, десь сталася велика подія, народився прекрасний вірш, чи майбутній славетний муж, а в когось нині розбилося серце, Філ. «Нащо ти додала це останнє речення?» – і зіпсувала таку гарну думку, Люба, – буркнула Філ. «Не хочу думати про розбиті серця. І взагалі, про будь-що неприємне». «Невже ти гадаєш, що все життя зможеш уникати неприємного, Філ?» «Боже, правий, та звісно ні. Хіба зараз у мене його нема?» «Алек та Алон заятрять мою душу. То як можна вважати, це чимось приємним?» «Ти ніколи нічого не сприймаєш серйозно, Філ». «А навіщо? У світі і без мене багато серйозного люду. Тож ен, йому потрібні і такі, як я. Просто для потіхи і розваги. Жахливо було, якби всі довкола ходили такі мудрі, набурмосені і солідні. Моє призначення, як сказала би дружина Джозаї Алена, чарувати і заманювати. Зізнайся чесно». «Хіба й не зробила вашого життя в Домі Патії цього року веселішим і приємнішим?» «Так, зробила», – визнала Енн. «І всі ви любите мене, навіть тітка Джемсіна, хоч і каже, що я геть божевільна. То нащо мені змінюватися. Боже, як я хочу спати. Вчора не могла заснути до першої ночі, бо читала страшнючу книжку про привидів. Читала в ліжку і, як ти гадаєш, чи могла я потім вилізти, щоб загасити лампу? А вже що ні». На щастя, стела повернулася пізно, інакше та лампа горіла б до самого ранку. А так я покликала стелу, пояснила їй, у чому притичина, і попросила загасити світло. Якби я встала сама, хтось неодмінно схопив би мене за ногу, коли я лізла би назад у постіль. До речі, Енн, а тітенька Джемсіна вже вирішила, що робити влітку? Так, вона лишиться тут. Я знаю, вона це робить заради кутів, Хай як запевняє, що відкривати на літо власний будинок – то за великий клопіт, а їздити в гості вона не любить. Що ти читаєш? Піквіка. Це книжка, яка в мене завжди пробуджує апетит, відповіла Філ. Там так багато і смачно їдять. Усі персонажі, здається, тільки те і роблять, що бенкетують. Шинка, яйця, молочний пунш. Після піквіка я зазвичай біжу прямісінько до буфету. Сама думка про нього нагадує мені, що я вмираю з голоду. Королево Анна, у нас є щось смачненьке? Уранці я спекла лимонний пиріг, можеш собі відкраїти. Філ рушила до комори, Ензі зі смальком вийшла в сад, був вологий весняний вечір. У повітрі ширилися приємні пахощі, у парку ще лежало трохи снігу. Були і невеличкі посярілі кучугури попід соснами на шляху до затоки недосяжні для променів квітневого сонця. Через ці кучу дорога і досі була брудна, а у вечірньому повітрі відчувався вогкий холод. Та у віддалених уголовинках вже зеленіла трава. І в потаємному закутку Гілберт відшукав бліді, запашні квіти сонячного дерева, з букетом яких і прийшов до Ен. Вона сиділа на великому сірому камені в саду, споглядаючи вірш. голо березову гілочку, що із досконалої витонченості простяглася на тлі рожевого призахідного неба. Ен будувала повітряний замок, розкішний палац, де залиті сонцем подвір'я та величезні зали повнилися вишуканими східними ароматами, і де вона була королевою і володаркою. Побачивши, як садом до неї йде Гілберт, Дівчина спохмурніла. Останнім часом вона уникала зустрічей із ним наодинці, проте зараз він таки застав її саму навіть смалько кудись утік. Гілперт сів на камені побіля неї і простягнув їй свій весняний букет. Нагадує про дім і про наші колишні шкільні пікніки, правда, Ен? Ен узяла квіти і сховала в них обличчя. Зараз я на Вересовому пустищі пана Сайласа Слоуна, захопнула, мовила вона. Ти ж, мабуть, і насправді будеш там уже через декілька днів? Ні, лише через два тижні. Сперше погустюю у Болінброку, у Філ, а тоді вже поїду додому. Ти будеш в Еймельі раніше за мене. Ні, Енн, я взагалі не приїду в Еймельі цього літа. Мені запропонували роботу в редакції газети Daily News, і я погодився. «О, – непевним тоном нам проказала Енн. – Вона замислилася, що ж то буде літо в Ейвеллі без Гілберта. Чомусь така перспектива їй видавалася геть непривабливою. «Ну, – зрештою мляво відказала вона, – для тебе це, звісно, велика удача». «Так, я сподівався на цю роботу. Вона допоможе мені заробити на наступний рік у Редмонді. Тільки не працюй забагато, – мовила Енн сама як слід, не усвідомлюючи, що каже». Їй відчайдушно хотілося, щоб із будинку вийшла Філ. Ти дуже напружено навчався упродовж року. Гарний вечір, правда? До речі, я знайшла сьогодні цілу галявину білих фіалок. Отам, під тим старим покрученим деревом. У мене було відчуття, мов би я відшукала поклади золота. Ти завжди знаходиш поклади золота, неуважно відповів Гілберт. Ходімо, пошукаємо ще, підкупилася Енн. Я покличу Філ і... «Не треба ні філ, ні фіалок, Н, тихо мовив Гілберт, так міцно стискаючи її руку, що вона не могла вивільнитися. «Я хочу тобі дещо сказати». «Не кажи!» – благально скрикнула Н. «Ні, Гілберте, прошу тебе!» «Я мушу!» «Так не може більше тривати!» Н, я кохаю тебе!» «Ти це знаєш!» «Я навіть сказати не можу, як сильно кохаю!» «Ти можеш мені пообіцяти, що станеш моєю дружиною?» «Я... Ні, не можу», – пролебеділа нещасна Ен. «О, Гілберти, ти все зіпсував». «Ти мене зовсім не любиш?» – запитав Гілберт після жахливої паузи, упродовж якої Ен не зважувалася підвести очі. «Ні, не так. Ти дуже дорогий мені, як друг». «Але я не кохаю тебе, Гілберти». І ти не можеш дати мені надії, що покохаєш? Колись. Не можу, овічає, вигукнула Ен. Я ніколи, ніколи не покохаю тебе, Гілберте, і більше ніколи не говори зі мною про це. Запала нова пауза. Така довга і моторошна, що врешті Ен змушена була підвести голову. Гілберт сидів білий, мов стіна, а його очі, Ен здригнулася і відвела погляд. Ось це було нітрохи неромантично. Невже всі освічення мають виглядати так недоладно чи жахливо? Чи зможе вона колись забути Гілбертове обличчя в цю мить? Є хтось інший? нарешті тихо запитав він. Ні, ні. палко відказала Ен. Таких почуттів я не маю ні до кого. І ти подобаєшся мені найбільше у світі, Гілберте, і ми повинні повинні залишитися друзями. Гілберт уривчасто і гірко розсміявся. Друзями, твоєї дружби мені недостатньо, Ен. Мені потрібно твоє кохання, а ти кажеш, що я ніколи його не здобуду. Вибач, пробач мені, Гілберте. Тільки могла проказати Ен. Де? О, де були всі ті пишні і вишукані звороти, якими в уяві своїй вона мала звичку відмовляти нещасливим кавалерам? Гілберт м'яко відпустив її руку. Нема чого пробачати. Часом я думав, що ти любиш мене. Я помилявся, от і все. На все добре, Ен. Ен кинулася до своєї кімнати, впала на лавку під вікном, навпроти якого росли сосни і гірко зарядала. Вона відчувала, що з її життя навіки пішло щось безцінне і розуміла, що то була дружба Гілберта. О, чому вона мала втратити її за таких обставин? «Що сталося, Люба?» – запитала Філ, виринаючи з місячного сяйва. Ен не відповіла. Їй хотілося, щоб Філ була за тисячу миль від неї. «Я розумію», – ти взяла і відмовила Гілбертові Блайто. Ен Шерлі, ти ідіотка. Ти вважаєш ідіотизмом відмовитися вийти за того, кого я не кохаю? холодно і силовано відказала Ен. Ти бачиш кохання і не впізнаєш його. Вигадала там собі щось уяві, вважаєшся коханням, і переконана, що в житті все має саме так і бути. Теба – найперша моя зріла і розважлива думка. І як це мені вдалось? Філ, благально мовила Ен. Прошу тебе, вийди, я хочу побути сама. Мій світ розбився на друски. Я мушу скласти його назад. Без усякого Гілберта в ньому, поцікавилася філ, ідучи, світ без Гілберта, Ентужливо повторила ці слова. Чи не буде їй самотньо і сумно в такому світі? Але Гілберт сам винен, він зіпсував їхню прекрасну дружбу. Тепер вона мусить навчитися жити без неї. Розділ двадцять перший. Учорашні троянди. Два тижні в Болінброку Енн провела дуже приємно. Якщо не зважати на пекуче відчуття смутку і неясного болю, щоразу, коли згадувала Гілберта. Утім, на думки про нього вона майже не мала часу. У Маунт-Холлі, старому і гарному маєтку гордоні, де Філ збирала своїх друзів та подруг, було дуже весело. Одні за одними низкою слідували цікаві виїзди, танці, пікніки і прогулянки на човнах. Усе те, що Філ називала виразним словом розваги. Алек та Алонзо були поряд так невідступно, аж Ен засумнівалася, чи роблять вони взагалі бодай щось, окрім як ходять хвостиком за цією легковажною Філ. Обидва вони були вродливими і чемними юнаками. Проте Ен так і не змогла визначити, котрий із двох, на її думку, кращий. «А я сподівалася, ти мені допоможеш обрати, за якого з них вийти заміж», – бідкалася Філ. «Допоможи собі сама. Ти ж так добре знаєш, за кого мусять виходити інші», – ущипливо втяла Ен. «О, та це ж зовсім інша річ», – щиро заперечила Філ. «Проте найприємнішою подією Болінброку – Стала для Ен відвідане місце, де вона народилася – маленького старого будиночка на околиці, що його так часто малювала її уява. Повними щастя очима дивилася вона на нього, заходячи разом із Філ у низеньку хвіртку. «Він майже такий самий, як я уявляла», – мовила Ен. «Тут немає жимолості попід вікнами, зате є кущ пуску біля хвіртки. І так...» Маслинові фіранки. І як добре, що він досі жовтий. Двері їм відчинила дуже висока і худа, як тріска жінка. Так, Шерлі жили тут 20 років тому, мовила вона у відповідь на запитання Ен. Винаймали цей будиночок. Я добре їх пам'ятаю. Обоє одне за другим померли від лохоманики. Так сумно було. Дитинка в них зосталася теж, мабуть, померла давно. Така була квола. Її забрали Томас із жінкою, наче їм своїх було мало. «Дитина не померла», – усміхнулася Ен. «Я була тією дитиною». «Та що ви кажете?» «Боже, але ж ви й виросли», – вигукнула господиня, мов би здивована, що Ен і понині не лишилися немовлям. «Дайте на вас глянути. А й правда схожі. З лиця ви геть, як татусь. Він теж був родей. А очі і губи вашої матінки. Таке було гарне створіння». Моя доня ходила до її школи, то аж не тямилася, як любила її. Поховала ваших батьків в одній могилі, а опікунська рада поставила надгробок як подяку за сумлінну працю. Ви, може, зайдете? А можна мені оглянути дім? прохально запитала Енн. Та звісно, коли бажаєте. Недовго це буде, будиночок невеличкий. Я все гризу чоловіка, щоб нову кухню поставив, та він у мене не дуже квапиться. Тут Вітальня і на горі ще дві кімнати. Ходіть самі, а я мушу глянути, як там дитина. Східна спальня – то та, де ви народилися. Ваша матінка було казала, як любить світанки. А ще я чула, буцім ви народилися тоді, як сонце сходило, і його промені на вашому личку ото найперше вона й побачила. Вузькими сходами Ен піднялася до східної спальні. Серце дівчини тріпутіло від хвилювання. Кімната ця була для неї святилищем. Тут її мама снувала щасливі і ніжні мрії про майбутнє материнство. Тут багряні промені вранічного сонця торкнулися їх у Бог, у священну мить народження. Тут її мама померла. Ен благоволійно роззернулася довкола зі слізьми в очах. То була одна з найдорожчих хвилин її життя, що навіки осяяла. Його безцінним спогадом. «Аж не віриться. Коли я народилася, мама була молодша, ніж я тепер», – прошепотіла вона. Коли ен спустилася вниз, господиня зустріла її у вітальні. У руках вона тримала невеличкий запелюжений пакунок, перев'язаний плакитною стрічкою. «То старі листи. Я їх знайшла в шафі на горі. Як ми щойно сюди в'їхали», – сказала вона. «Я і не знаю, що тут». Ніколи не дивилася, але адресовано пані Берті Вільніс. «А це – дівоче прізвище вашої матінки. Можете взяти, коли хочете». «Дякую вам, дякую», – вигукнула Енн, ручку, притискаючи пакунок до грудей. «Більше нічого і не лишилося», – вела далі господиня. «Меблі продали, щоб сплатити лікарю, а пані Томас забрала всі сукні і речі вашої матінки. Певне, там нічого і не вціліло з тими їхніми дітьми». Тож, справжні халамедники Усе нищили, як я пригадую. У мене досі не було нічого, жодної дрібнички від мами, здушно проказала Ен. Я не знаю, як і дякувати вам за ці листи. Та що ви, пусте. Боже, а очі у вас, ноги, як у вашої матінки. Вона так дивилася, наче говорила самим тим поглядом. Ваш татусь був негарний, але страшенно добрий. Я чула, люди казали, як вони щойно не побралися, буці інших таких закоханих і світ не бачив. Бідолахи, так мало прожили. Та вони були дуже щасливі разом. А це, я думаю, багато чого варте. Хай як прагнула Ен опинитися вдома, щоб швидше допостися до безцінних листів, спершу вона здійснила ще одне паломництво. Уже сама пішла до зеленого куточка на старому булінбродському цвинтарі де спочивали її батьки, і поклали білі квіти на їхню могилу. Тоді поквапилася до Маунт-Холі, де, зачинившись у своїй кімнаті, прочитала листи. Одні написала її мати, інші батько. Їх було небагато, трохи більше десятка, поза як Волтер і Берта Ширлі рідко розлучалися і майже весь час проводили разом. Листи були пляклі і пожовклі. Літери розпливлися від доторку минулих літ. Жодних глибокодумних сентенцій не було на поплямованих зім'ятих аркошах. Лише слова любові і довіри. Від них віяло солодким духом, давно забутого, далеких, ніжних думок тих спочилих закоханих. Берта Ширлі мала дар писати листи які відображали чарівну індивідуальність автора в кожній слові та кожній думці, що їхня краса не в'янула із плином років. Листи були сердечні, теплі і дуже особисті. Із них найдорожчим для Ен став один, написаний після її народження батькові, котрий ненадовго поїхав. То був лист гордої юної матері про свою донечку. Її розум, Вороду і тисячу інших чаріливих рис «Я так люблю її, коли вона спить, А ще більше, коли прокинеться», Писала Барта Шерлі в постскриптумі Це, вочевидь, були останні слова, написані її рукою До смерті її лишалося зовсім недовго «Сьогодні найпрекрасніший день мого життя», Сказала ввечері Ен Філіпі «Я знайшла батьків, ці листи зробили їх реальними для мене Тепер я більше не сирота» У мене таке відчуття, мовби я розгорнула книжку і знайшла між її сторінок троянти, вчорашні, ще зовсім свіжі, усій своїй красі і повноті тонкого аромату. Розстіл 22. Весна та Ен повертаються в зелені дахи. Одного прохолодного весняного вечора на стінах кухні зелених дахів витанцьовували тіні і відблиски Камінного вогню крізь відчинене східне вікно долинали тихі і ніжні вечірні звуки. Маріла сиділа біля каміна, принаймні тіло її перебувало там, але подумки вона блукала старими шляхами, і ноги її були знову молоді й сильні. Останнім часом Маріла провела так багато годин, у які мусила, як сама вважала, в'язати лядвійнят. «Старію, напевне», – мовила вона. Насправді ж, за минулі дев'ять років Маріла майже не змінилася, хіба що схудла, і фігура її стала ще більш кутаста. Та й у волосі, скрученому в незмінну ту гудульку, прострикнуто двома шпильками, чи не були, то ті самі шпильки, побільшалося сивини. Проте вираз її обличчя був уже зовсім інший. Риси вуст, що раніше хіба натякали на почуття гумору, дивовижно пом'якшали, очі стали лагідніші, а усмішка частіша і ніжніша. Маріла думала про минуле своє життя суворе та все ж доволі щасливе дитинство, про мрії, що їх вона ревниво приховувала, про марні сподівання дівоцтво, про сірі й одноманітні роки зрілого життя і про приїзд Ен, жвавої, палкої дитини з розвиненою уявою і спраглим любові серцем. Дитини, що принесла із собою новий світ образів і фантазій, яскраві барви, тепло та світло, з якими сіра порожнеча існування розквітла, мов Троянда. Маріла відчувала, що зі своїх 60 років насправді жила вона лише ті дев'ять, що минули після появи Н у її домі, і завтра ввечері Н знову буде тут. Кухонні двері відчинилися. Маріла підвела очі, сподіваючись побачити пані Лінд, та перед нею стояла Н, висока, з вогником в очах і букетом фіалок та пролісків. "Н Ширлі. вигукнула Маріла. Уперше в житті вона здавалася так, що не змогла стримати своїх почуттів. Схопила свою дівчинку в обійми і, зім'явши квіти, притиснула її до грудей. Ніжно цілуючи руді коси і миле обличчя. «Я чекала тебе тільки завтра. Як ти дісталася з Кармоді?» «Пішки», – найдорожче Маріла. «Хіба не робила я так десятки разів, коли навчалася ще в семінарії?» «Завтра поштова карета доставить мою валізу». Я раптом так захотіла швидше опинитися вдома, що приїхала на день раніше – о, це була така гарна прогулянка в травневих сутінках. Я затрималася на пустощі і зібрала ці проліски. А тоді пішла через долину фіалок. Вона зараз так рясно цвіте. Які ж вони гарні. Мов би кольором їх налило саме небо. Понюхайте Маріло. Насолодіться їхнім ароматом. Маріло із щемності понюхала, проте Ен її цікавила явно більше, аніж фіалки. Сідай, дитино, Та, напевно, дуже втомилася. Зараз я дам тобі повечеряти. Як гарно сходив нині місяць поза пагорбами Маріло. І ох, як солодко співали жаби всю дорогу в Кармоді. Я люблю їхню музику. З нею пов'язані усі мої найщасливіші спогади про минулі весняні вечори. І про той вечір, коли я щойно вперше приїхала сюди. Ви пам'ятаєте, Маріла? Пам'ятаю, виразно проказала Маріла. Навряд чи я колись його забуду. Того року вони так невгамовно Ви на болоті і біля струмка Я слухала їх надвечір При вікні у своїй кімнаті І дивувалася Що їхній спів може бути такий радісний І сумний водночас Як добре бути вдома У Редмонті було чудово У Болінброку розкішно Та все ж зелені дахи Це рідний дім Я чула, що Гілберт не приїде цього літа додому Сказала Маріла Ні, щось у Тоні Енн Змусило Маріло глянути на неї пильніше, проте увага дівчини, здавалося, була прикута до букета, який вона саме ставила увазу. Погляньте, хіба вони не дивовижно гарні? квапливо заговорила Ен. Рік мовби книжка, правда, Маріло? Весняні сторінки, написані пролісками і фіалками, літні трояндами, осінні червоними кленовими листками, а зимові гостролистом і вічно зеленими гілками сосун. «Чи добре Гілберт склав іспити?» – вгавала Маріла. «Дуже добре. Він був найперший у своїй групі. А де ж двійнято і пані Лінд?» «Рейчел і Дора в пане Гаррісона. Деві в Волтерів. А ось і він, здається, біжить». Деві увірвався в кухню, побачивши Енн. Зупинився, а тоді кинувся до неї з радісним криком. «Енн! Я такий радий, що ти вдома!» Слухай, Ен, я з осені виріс на цілий тва дюйми. Вчора пані Лінд мене міряла стрічкою. А ще, бачиш, Ен, переднього зуба немає. Пані Лінд прив'язала до нього нитку одним кінцем, а іншим до дверей, а двері зачинила. Я продав його мілті за два центи. Він збирає зуби. Та нащо це йому зуби? здивувалася Маріла. Щоб було намисто вождя для грив індіанців, пояснив Деві, умощуючись на колінах в Ен. У нього їх уже п'ятнадцять, і решта всі теж пообіцяли свої зуби йому, коли випадуть, тож мені і починати збирати не варто. Але ті болтери вміють за справи братися. «Ти чемно подився в гостях?» – суворо запитала Маріла. «Так, але знаєте, Маріло, я геть утомився бути чемним і хорошим». «Бути поганим ти втомився беззначно швидше, Деві», – мовила Ен. «Зате хоч весело було б, право своєї Деві» а потім я міг би розкаятися. Деві, каяття не позбавляє наслідків того, що ти був поганий. Ти ж пам'ятаєш, як торік прогуляв урок у недільній школі? Ти сказав мені тоді, що поганим бути нецікаво. А що ви з мілті робили сьогодні? Рибалили. І ганяли кицьку. І шукали яйця. І ще кричали, щоб луна пішла. Там, коло лісу, за клуною болтерів, така чудова луна. Слухай, Енн, а що таке луна? Скажи, я хочу знати. Луна, Деві, це прекрасна німфа, котра живе далеко в лісі і сміється зі світу, пробігаючи між пагорбів. А яка вона навроду? У неї чорні очі і коси, але шкіра біла, як сніг. І жоден смертний не може побачити, яка вона чарівна. Вона прудкіша за лань. І лише голос. Ось усе, що нам відомо про неї. Можна почути його надвечір, Почути, як вона сміється попід зорями, та її ти не побачиш. Вона тікатиме від тебе і лише сміятиметься десь із надсусіднього пагорба. А це все правда, Ен, чи брехня? Запитав Деві, широко розплющеними очима, втупившись у неї. Деві, розпашливо мовила Ен, невже тобі бракує глузду, щоб відрізнити казку від брехні? Тоді що відповідає мені по заклуною болтерів? Скажи. «Я хочу знати», – не вгавав Деві. «Коли ти трішки підростеш, я все тобі поясню». Загадка про вік повернула думки хлопчика в інше росло. Трохи поміркувавши, він із серйозним виглядом прошепотів «Ен, я хочу одружитися». «Коли?» – так само серйозно відповіла Ен. «Звісно, не раніше, як виросту». «Це добре, Деві. А хто ж твоє дама серця? «Стела Флетчер. Вона зі мною в одному класі». «Слухай, Ен, вона така гарна. Ти ще такої не бачила. Коли раптом я помру, перш ніж виросту, приглянь за нею, добре?» «Деві, кіт, не мили дурниць!» – суворо урвала його Маріла. «Це не дурниці!» – овражено запротестував Деві. «Вона моя наречена. І якщо я помру, то буде моєю нареченою вдовою. А приглянути за нею зовсім нікому, крім її старої бабусі. «Сідай, Ен, по вечері!» – мовила Маріла. І не дозволяє хлопціві версти такі нісенітниці. Розділ 23. Пол не знаходить скелястих людей. Та літо в Ейволі було дуже приємне. Хоча попри всі радощі канікул, Ен мучило невразне відчуття, наче зникло те, що мало бути поряд. Вона ні за би не визнавала, навіть у найпотаємніших думках, що всьому виною була відсутність Гілберта. Проте, коли їй доводилося самі вертатися додому з молотовної зібрань чи зустрічей спілки вдосконалень Еймельні, коли Діана із Фредом та інші веселі парочки блокали вечірніми стежками під місячним сайвом, у серце її зринав дивний біль самотності, якого вона не могла собі пояснити, і таким чином позбутися його. Гілберт навіть не писав їй, хоч дівчина вважала, що міг би і озватися. Ен знала, що він зрідка пише Діані, проте не могла поцікавитися його справами. Діана ж, вважаючи, що Ен сама листується з Гілбертом, нічого не розповідала. Гілбертова мати, весела, щира і добросердна жінка, не обтяжена, проте зайвою тактовністю мала прикру звичку запитувати Ен, щоразу нестерпну, чітко і голосно, і щоразу на людях, чи давно їй писав Гілберт. Сердечні Ен лишалося тільки червоніти і мимрити, та вже давненько, що всі, включно з пані Блайт, сприймали за звичайну дівочу соромливість. А втім, Ен усе ж насолоджувалася літом. У червні в гості приїздила Прісила, а коли вона поїхала, на липень і серпень повернулися подружжя Ірвенгів Пол та Шарлота IV. Прихисток знов став місцем найрізноманітніших веселищів. І Луна із-за річки невтомно передражнювала сміх, що дзвенів у старому саду за сосновим ліском. Пана Лаванда нітрохи трохи не змінилася, хіба стала ще маліша і врудливіша. Пол її дуже любив, і на їхні дружні спілкування приємно було глянути. «Але я не кличу її просто мамою», – пояснював він Енн. «Бо те ім'я належить моїй рідній мамі, і більше нікого я так назвати не можу. Ви ж розумієте, дорога вчительку». Проте я кличу її мамою лавандою, і люблю її найбільше після тата, навіть трошечки більше, ніж вас. Так і повинно бути, відповіла Н. Пол був уже 13-річним хлопцем, дуже високим, як на свій вік. Лице і очі його були так само прекрасні, і фантазія лишалася все тією ж призмою, що перетворювала кожнісінький промінь життя на веселку. Вони з Н багато гуляли лісами. Полями і узбережям. І не було в усьому світі двох інших таких рідних душ. Шарлота четверта розквітла і стала справжньою юною паночкою. Замість старих добрих синіх бантів, вона тепер носила височенну зачіску в стилі помпадур. Та обличчя її було таке саме весенкувате, ніс такий самий кирпатей, а усмішка така сама широка, як завжди. «Вам не здається, що в мене став акцент, як у Янки, панно Шерлі Мем?» – стривожно запитала вона. «Я нічого не помітила Шарлотту». «Тоді добре, бо мої домашні так сказали, але вони, мабуть, просто дражнилися. Не хочу балакати, як Янки. Я не маю нічого проти них, панно Шерлі Мем, вони культурні люди, але ніде не є так добре, як на острові принца Едварда». Перші два тижні канікул Пол провів у своєї бабусі старої пані Ірвінг. Енн, котра зустріла його там, виявила, що найбільше він хоче піти на озбережжя, де чекатимуть на нього Нора, золота дама і брати мореплавці. Хлопець ледь мій діждати кінця вечері. Хіба не побачить він неземного обличчя Нори, що печально розгратиметься довкола, намагаючись відшукати його? Та повернувшись додому в сутінках, Пол здавався сумним і дуже серйозним. Ти не знайшов своїх скелястих людей? запитала Ен. Пол сумовито трусинув каштановими кучерями. Проти мореплавці і золота дама зовсім не прийшли, мовив він. Нора була там, але то вже зовсім інша нора. Вона змінилася. Це ти змінився, Пол, відказала Ен. Ти став надто дорослий для скелястих людей. Вони можуть бавитися тільки з дітьми. Боюся, брати мореплавці на чарівному перлинному вітрильнику більше не пропливуть до тебе місячною доріжкою, і золота дама більше не заграє тобі на своїй золоті архі. Навіть нори ти невдовзі вже не побачиш. Таку ціну ми платимо за дорослі, по Країна мрій мусить лишитися позаду. Завжди ви дурне кажете, озвалася стара пані Ірвінг поблажливо та водночас із докором. Ні, серйозно похитала головою Ен. Ми просто мудрішаємо, і це сумно і гірко. Наші слова стають не такі цікаві, коли виявляється, що мова нам дана, щоб приховувати свої думки. Але ж ні, мова нам дана, щоб обмінюватися думками, так само серйозно заперечила пані Ірвінг. Вона не чула про талейрана і не розуміла воломудрих сентенцій. Два золотих серпневих тижні Ен щасливо провела в прихист колони. Там їй удалося мимохідь поквапити Людові Каспіда в його млявих залицяннях до Теодори Дікс, як то детально оповідає нам інша хроніка. Друг Ірвінгів, старий пан Арнольд Шерман, відвідував їх у той самий час, добряче посприявши загальному відчуттю радості життя. «Я так добре провела час», – мовила Ен. Почуваюся мов велетень, повний сил та здоров'я. За два тижні я знову буду в Кінгспорті» у Редманті та в домі Паті. Пану Лаванду, дім Паті – це таке дивовижне місце. Тепер у мене є не один дім, а цілих два. У зелених дахах і там. Але де ж поділися літо? Наче щойно вчора я повернулася додому з букетом проліски. У дитинстві літо здавалося вічним. Воно простягалося переді мною, немов якась нескінчена пора. Тепер же це... Лиш мить, що проминає умлівіч. Ен, ви з Гілбертом Блайтом такі ж добрі друзі, як колись?» Тихо запитала пана Лаванда. «Я такий самий друг Гілбертові, як була завжди пана Лаванда». Пана Лаванда похитала головою. «Я ж бачу, Ен щось не так. Тож буду нав'язлива і спитаю. У чим річ? Ви посварилися?» «Ні, просто Гілберту недостатньо моєї дружби, а більшого дати йому я не можу». Ти впевнена в цьому, Н? Абсолютно впевнена. Мені дуже, дуже прикро. Чому всі вважають, що я мушу вийти за Гілберта Блайта? Роздратовано мовила, Н. Бо ви створені одне для одного. Ось чому. І нема чого стріпувати своєю юною голівкою. Це правда. Розділ 24. З'являється Джонас. Проспект Пойнт. 20 серпня. Люба Н, Чи то краще Анна? Писала Філ. Я мушу підтримувати обоважнілі повіки, щоб написати тобі листа. Я би соромно занедбала тебе цього літа, Мила, але така сама доля спіткала й усіх інших, хто писав до мене. Маю тут цілий стос листів, на які я мушу відповісти, тож доведеться пришпорити розум до битви і підкорити цю вершину. Даруй таку плутенину в метафорах, але я страшно хочу спати. Вчора ввечері ми з кузиною Емілі були в гостях, у сусідів. Там було ще кілька інших гостей. І щойно ті нещасні пішли, господиня із трьома доньками їм усім перемили кістки. Я знаю, що так само вони повелися і зі мною, і з кузиною Емілі, коли за нами зачинилися двері. Не встигли ж ми дістатися додому, як пані Ліллі повідомила, що в наймета отих самих сусідів, здається, скарлатина. Пані Лілі завжди рада принести іншим подібну радісну звістку. В цьому не маю жодних сумнівів. А я так боюся скарлатини, і я не могла заснути. Лежала в ліжку і думала тільки про неї. Крутилася, вертілася і бачила страшні жахіття, коли вдавалася на хвильку задрімати. третій я прокинулася в гарячці. Боліло горло і голова за малим не тріщала. Я підхопилася в паніці і відшукала медичний довідник кузини Емелі, щоб почитати про симптоми скарлатини. Ен, усі вони були в мене. І тоді, знаючи, що найгірше вже сталося, я лягла знову в ліжко і проспала до ранку, як убита. Хоча, мушу визнати, мене завжди лякав цей зворот. Проте сьогодні я встала здоровісінька, тож це не могла бути скарлатина. Та навіть якби я підхопила її вчора, так швидко вона б не розвинулася. Удень це ясно, але о третій ночі я ніколи не мислю логічно. Ти, мабуть, дивуєшся, що я роблю в проспект Пойнті? Просто люблю влітку провести місяць на узбережжі. І тато наполягає, щоб я їхала сюди, до його троєрідної сестри Емелі, у її пансіон для обраних. Отже, два тижні тому я приїхала, як завжди. І, як завжди, зі станції мене привіз старенький дядечко Марк Мілер своєю допотопною бричкою у яку запріг, як він сам каже, свою безкорисливу коняку. Він добрий дідок, дав мені цілу жменю рожевих людяників. Людяники видаються мені дуже релігійним різновидом цукерок, мабуть тому, що в дитинстві бабуся завжди давала мені їх у церкві. Якось я їх понюхала і запитала про той запах, чи це і є ореол святості. Та їсти людяники дядечка Марка мені зовсім не хотілося, бо він їх витяг просто з кишені. Пови між них і ржаві цвяхи та інші предмети, і тоді дав мені. Але я воліла не кривдити його почуттів, тож дорогою потрохи їх викидала. Коли зник останній, дядечко Марк сказав, «І чого було їсти всі враз, Філ, Тепер живіт болітиме. У кузини Емелі, крім мене, ще п'ятеро гостей. Чотири поважні старі дами і один молодий чоловік. Праворуч від мене за столом стадить пані Ліллі. Вона здається із тих людей, що отримують якесь похмуре задоволення, детально оповідаючи про всі свої болі, кольки і нодоти. Жодної хвороби не можна згадати, щоб вона не промовила «О, я добре знаю, що це таке», і не пустилися смакувати всіма симптомами. Джонс запевняє, що якось у її присутності заговорив про спинну сухотку, і вона так само сказала «Буцім їй надто добре відомо, що це таке». Вона знемагала від неї 10 років, а тоді її нарешті зцілив якийсь мандрівний лікар. Хто такий Джонас? Заждіть пану Шерлі, про нього ви все почуєте в належну годину. Його не можна плутати з поважними старими дамами. Ліворуч від мене сидить пані Фінні. Вона завжди говорить тоненьким, жалісливим голоском. Так, що ти стривожно чекаєш, що вона от-от розплачеться. І складається враження, що життя для неї – то справдешній паділ сліз А усмішка навіть не сміх це гідна осуду непристойність Про мене вона гіршої думки Аніж тітонька Джеймсіна І на відміну від тітонької Зовсім не любить мене Що могло б це якось урівноважити Панна Марія Грімсбі сидить навскуси від мене Першого дня по приїзді В розмові з нею я сказала Що напевно буде дощ І панна Марія засміялася я сказала, що дорога від станції була дуже приємна. І панна Марія засміялася. Я сказала, що комарів тут наче небагато. І панна Марія засміялася. Я сказала, що Проспект-Пойнт, як завжди, страшенно гарний. І панна Марія засміялася. Якби я сказала, що мій батько повісився, мати випила отруту, брат у в'язниці, а у мене сухоти в останній стадії, панна Марія засміялася би. Вона нічого не може вдіяти із цим. Така вже народилася але це дуже сумно і страшно. П'ята дама – це пані Грант. Дуже мила старенька, але вона ні про кого не каже нічого, крім доброго, тож розмовляти з нею геть не цікаво. А тепер, Ен, я розкажу тобі про Джонаса. Першого ж дня по приїзді я побачила за столом навпроти себе молодого чоловіка, що всміхався мені так, наче знає мене з колески. Дядечко Марк уже розповів мені, що звуть його Джонас Блейк що він студент Богословської академії і на літо заступає тотешнього пастора. Він зовсім негарний, навіть потворний. Здається, я в житті не бачила гіршого. У нього велика, незграбна фігура і недоладно довгі ноги. Волосся в нього пряме і на колірі, як клоча. Очі зелені, рот великий. А вуха, хоча я щасило намагаюся не думати про його вуха, у нього прекрасний голос. Якщо заплющити очі, здається, що сам він красень, а ще в нього, звісно, дивовижна душа і сильний характер. Ми одразу стали приятелями. Він і випускник Редмонду, і це нас зблизило. Ми рибалили і каталися на човні, і гуляли у попід місяцем. Він здається гарнішим у місячнім світлі, а ще він дуже милий і приємний. Від нього просто лини доброте. Старі дами винятком компанії «Грант» Не схвалюють поведінки Джонаса, бо він сміється, жартує, і до того ж явно воліє проводити час не з ними, а з такою легковажною особою, як я. Але чомусь, ен, я не хочу, щоб він уважав мене легковажною. Це сміховинно. Чого це я мушу перейматися, що думає про мене людина на ім'я Джонас із волоссям кольору клочя та ще й майже зовсім не знайома. У неділю Джонас проповідував у тотешній церкві. Я, звісно, теж була там, але ніяк не могла осягнути, що Джона читатиме проповідь. Той факт, що він пастор чи збирається ним стати, здавався мені куметним жартом.